Сухими сльозами останніх мук мостяться тріщини словесних храмів, але з помосту дорога тільки до неба і починається різко вниз. Убий!